Dit is net soos kyns na 7 uur Suid-Afrikaanse tyd of dan Central African Time Soms sê ons 19 uur en soms sê ons 7 uur namerig Maar hoe dit ook al sê, dit is Suid-Afrikaanse tyd of dan Central African Time Hierdie bepaalde tydzone, as so die mens hiervan uit Suid-Afrika recht opkyk Dan is daar een paar verskillende lande wat ook in die zone val Wat soe uur wat voor ons is, of 2 uur op tydje voor of na Maar van waar jy ook al ingeskakel het, jy is by die rechte plek hoor want die weg gaan nie, jy is by netradio sa, netradio sa. in ons webwerf vind jy by www.netradio sa.co.za www.netradio sa.co.za Dit sal vir jou goed wees as jy bykie op ons webblaf net bykie kan gaan rondkrap. Het jy self vir van die radio? Waar oor dit alles daar gaan? Missie en visie daar ook ingesluid? En dan al die verskillende persoene wat omroepers is by die radio en dan ook in die aard van die saak die programme wat uitgesaai word. Een wat vir my belangrijk is, is die archief wat ons het Mens noem het soms in Engels podcast of Afrikaans potgooi Daar vind jy nou programma wat alreeds uitgesaai is So dat jy op jy eie tyd baie makkelijk lekker achter oor kan sit en gaan luister Maar as jy nou levendig uitsending is, wil ek ook hy, jy moet rustig achter oor sit En luister oor Of sit of le, le is natuurlijk baie betere sit Maar nou ja, dat hang nou af van wat vir mens gemakkelijk en moendlik is Alle mense kan nie nou le nie of sit die op die mense moet rondhard loop En het maar die oorfone en die cellfone of die slimfone of tablet of wat ook al in die hand Of in die sak of hoe baie, ek weet nie hoe, hoe ons dit allemaal doen nie Maar as een mens nou in die bevoorrichte posiesie is om wel lekker rustig achter oor te kan sê, dan moet ons nie die Heere samen jou dankie daarvoor sê hoor. Want een mens moet dit uitkoop, een mens moet hierdie tyd uitkoop. En jy luister nou op die oomlik na Dr. Tini Eilers wat uitsa hiervan uit Ayrini, die stad van vrede in Suid-Afrika, hier in Pretoria omgeving. Prachtige, mooi vredevolle plekkie Ayrinie Met nog een plekke groot plaas, dit was altijd maar net een groot plaas gewees die hele omgeving En uiteindelik is dit pas zo so begin opgesnaai en erwe en so meer en so meer En mens het nog vandag die plaas reg in die middel hier En daar is restaurante op die plaas en daar is een En jy kan daar gaan melk koop, jy kan allerhande ander producte daar koop. Of jy kan daar gaan eet, ontbuit, of jy kan et gaan eet, dat is alle kart, restaurant. Misschien moet ek hulle dag gaan sê, een dag dat ek saai nogal baie oor hulle uit, het adverteer hulle dat hulle miskien dan kyk of hulle nie die program wil ondersteun, of wil borg nou iets. Kan hulle my soms so paar foto's van die plek ook plaas, dat jy sien, verskoon toch weer eens, van waar jy ook al ingeskakel is jy is baie welkom, of jy nou hier in Zuid-Afrika is en of jy in die buitenland is jy weet, ons het verskye mense ver noord weet nie of my boete Pieter Erasmus daar uit Saratof inluister nie, as hy inluister, dan wil ek vir hom toch net vir hom nie vir ons gins doen, as hy tyd het om net hier by die kleedskamer net vir ons net hallo te sê en dan kan jy maar weer uh, aangaan met jou werk ek weet jy is een verskrikkelijke bezige mens ek weet jy nie, ek dink hy slaap so 3 uur per dag maar ons sal dit toch waard hier hoor en ons vergeet nou nie al die ander persoon daar in die buitenland nie hoor sy daar in die Arabiese wereld aan uh, Dubai'se omgeving daar is het Tania en haar vriendin Linda is daar. En ons het ook nou iemand anders, Dani wat inluister, Dani Fleming, Dani Fleming. As jy nou inluister, baie baie baie welkom hoor. Hy ek is nie seker hoe mense daai plek uitspreek nie. Dit lyk soos Deba. Deba of Deba of Deba Fujera. Iemand mag vir my sê, sê maar of ek dit reg uitspreek. As ek het recht uitgesprek het, sê man vir my, Tania, want jy het nou vir my geskryf Fujaira, eh, Diba Fujaira, en dan as dit recht is, dan is dit recht. As dit verkeerd is, sê maar vir my. Uh, dit is ook daarom seker nie so ver verkeerd wees nie. Maar dan en ons eie mense hier in Suid-Afrika wat inluister, mye welkom, die name wat ek hier so sien, die van Lorraine, en van Tania en ook van Linda ja, dit is die name wat ek sien en so ek gesê het, ek weet nog nie of Peter inluister nie as jy inluister Peter, dan asjeblief as jy net van sal hou sê, dit sult goed wees en elke ander persoon wat nou nie hier op die kletskamer betrokke is nie dit maak nie saak nie oor Maar nou nie voel dat jy daar een kant is nie Elke persoon wat inluister van waar ook al, jy is baie welkom. En ons oor se thema waarover ek praat en wat jy maar soort van moet vrede maak is die bruid van Jesus Christus. Wat aan die orde kom juist daar in die heel laatste boek van die bybel, boek openbaring, met die hoofdstuk 19a van vers 7 verder aan maar daar is soveel onderafdelings omdat die bruid van Jezus eindelijk die toppunt is van alles dit is die culminatie punt. dit is waarna elke mens as jy die bruid begin raak sien waarna jy sal uitsien om deel te kan wees van die bruid, daarom sê die skrif ook salig as jy uitgenooi is daarin en nou weet ons, jy moet gereed wees want dit staan duidelik vir ons geskryf in openbare die breilof van die land het aangebrek en ons het bly wees daar oor want dis, dis die grootste gebeurtenis wat die ganse ganse ganse ganse ganse jyl al gaan beleef dit gaan happily ever after wees, jy het ons al gehoor nie, and they got married and they lived happily ever after Maar hierdie gaan die eerigste een wees, wat waar gaan wees van end by lift, happily ever after. Want ons gaan tot in alle eeuwigheid, alle eeuwigheid, deel wees tweede helfte van Jezus Christus. Van sy DNA, ons gaan wees met daar die goddelike natuur en dit is hoekom daar die begrippe in die skrif van ons beskryf word, dat ons deel moet hee aan die goddelike natuur. En meeste mense kyk nie veel, daarna nie, geen nie veel aandag nie, verstaan het ook nie mooi nie. Maar dis wat oor dit gaan. Die natuur van die vis is in sy DNA, en die natuur van die bok is in sy DNA, en die natuur van die voel is in sy DNA, en so meer. En die mense DNA, so natuur is in jou DNA, en so en so meer. Nou Jezus is die vlees geworde woord hy is die woord, Johannes dit volgens beskryf, in die begin was die woord, die woord was by God, en die woord het vlees geword, tis in ons kom woon. Ek het verlede keer net so geraak aan een tekst, en Tania het weer van my gevraag, of ek uh, iets in die verband kan sê, hoe het ek sê, ek het nog nie klaarrechtig klaar gepraat oor daar die tiks, waar Jezus gesê het, het is vir a kameel om dier die oog van a naal te gaan as vir a rijkman om in die hemel te kom nou ek gaan nie vanavond oor daar die onderwerp praat en ek gaan ek noem dit net en ek gaan so ietsie daar oor meer sê as wat ek vleer keer gesê het wat jy dalk interessant sal vind maar eindelijk gaan ek met jy iets, iets anders praat en ek gaan oor Jezus' gebed wat hy gebid het in Johannes 17 as die hoer priester, sy hoer priesterlike gebed hy gebid het vir die eenheid van die kerk en wat ons vandag sien is alles behalwe eenheid en ons gaat vinnig daar kyk maar net weer terug, na daar die versie toe ons het gesê, uh, as mens die oorspronklike tekst bekyk die Griekse tekst dan is daar verskillende leesings dit is een van die groot probleeme waarmee een mens het in Horstel vertalers van die bybel as jy nou met een Griekse tekst kan werk, dan moet jy onmiddellik besef, en jy besef het ook nie onmiddellik nie, ek het Griek studeer ek het het begin ach mens in 1971, 1972 ek het al voor ek universiteit toe gaan het ek al somaar op my eie by Unisa aangeskryf en ek het begin met Griekse Hebrews En as jy nou een Griekse tekst in jou hand het, dan denk jy nou eeuweskielik, dis die oorsprongelike tekst. Maar mense, dit is nou nie so nie. Mense kry hele klomp verskillende tekste, Griekse tekste. Hele klomp. Eindelijk wil ek nou nie eens vir jou sê hoeveel nie, want ek wil nou nie vir jou die skrik op die luif jaag nie. Maar daar is meer as 5000 van hulle. En hulle verskilt van mekaar en die geleerdes wat die mee werk het verschillende name vir daar die tekste soos Sina hiertoe koos, jy hoef nou nie verder te kyk en te luister verder na of te eerst te proberen onthou nie uh, ek gaan nou nie vir jou met soekie goed bezig hou nie want anders gaan jou gedagte is helemaal wegdwaal en van hier die tekste verskil onderling met mekaar soveel soe, of dan in soe mate, ek dink soveel soe as jy anglicisme, ek weet nie, um, dat een mens 400.000, of meer as 400.000 verskille het in die tekst. Die verskillende tekste. So as jy bijvoorbeeld nou Grieks leer, en jy is student, en jy krijg een Griekse Bijbel, dan sy jy sien, die tekst is beslaan omtrent so halwe blad sy, en aan die onderkant van die tekst is daar die tekstkritische apparaat, waarin daarvan die verskillende variante leesings vir jou aangeduid word. Nie amal nie, daar is op die huidige oomlik, is daar iemand wat nou weer daar in Duitsland is, hulle bezig met een ander finale tekst, waar hulle probeer om al die verskillende variante leesings. Nou daar, die tekst op die bladse is so klein, dis amper net een paar reelkies en die rest daarvan is hierdie tekstkritise apparaat met al die verskillende variante leesings wat jy en nou sitte mens met een voorbeeld wat ek nou vir jou gaan wees en dan wonder jy nou, nou wat er tekst is nou die rechte 1 wat, er, wat er woord is die rechte woord, want daar is dan nou verskillende woorde wat gebruik, verskillende tekste gedeeltes het Weet, soms so 3, 4, 5 verskrinne verse glad nie in nie en, en so meer nou die tekst aan ons verwees is die wat Jezus nou van gepraat het, wat jy allemaal ken, oor die kameel, Matthäus 19 vers 24, dat makkelijker is die kameel nou het ek veel gesê, vorige keer die een tekst, een van die tekste sê, los daarby kameel, want as een mens nou kyk na kameel en een oog van een naald, dan zit net so al as of een mens brein nou nie daarby wil anpas nie. En as jy die ander variante leesing het van kamilos, as jy dit uitgesprek het in die eerste eeuwse Grieks, dan het hulle al die selge geklanke, was nie verskil nie. En die mense wat het oorgeskryf het, het geluister in een scriptorium na iemand wat voorgelees het en dan het hulle die geproduceerd ek het al die goed verduid, ek gaan dit nou nie vandaan doen nie en die kamilos beteken een skeepstou hierdie groot dik skeepstou wat op een skeepskip gebruik word waarmee die anker vastgemaak word en so meer wat hulle afgooi en dan anker je na die, die boot of die vast meer en so meer groot dik touwe nou as die mense oog van een naald gaan vat en jy gebruik een kameel laan sy dan gaan sommige mense sê man ek dink dit moet liever is kameelos wees as skeepstou en ander ouwe sê nee jong ons bly maar by die kameelos want jy sê die mens aanvaard uh, dit waarmee jy bekend is jy, jy het nou dalk vir heel eerst in jou ganse leven wat jy hoor van kameelos en dan dink dit jy, wat is moest nou vreemd so jy gaan nie vir die vreemde ding nie, gaan vir die bekende nou het ek een dag gesit en luister na een student is jare terug, ek denk so 1993 dat die logische student het oor die tekst gepreek het en ek vannig vir jy sê die inhoud van sy preek waar oor dit gegaan het, baie vannig hy het gesê mense daar by die by die stadspoort as jy nou in Jerusalem kom, sal so jy sien, daar is een klomp poorte, prachtig om lekker om by hierdie poorte te gaan sit van hulle, as ek al vir jou gesê het, van die diafa poort, die mooi poort, prachtige poort, lekker om daar te sit, om te drink, lekker in die son, want ek was in die winter daar, die eerste keer, dan sit baie aangenaam, om nou dan daar te kan sit, en nou sê nie hoe groot is die poort groot, groot, groot, groot, groot mense, verskrikkelijk groot nou saas sommige mense geleerdes wat sê langs die groot, groot poort het hulle ook een klein poort gehad. wat baie klein was so dat kameel by voorbeeld nie makkelijk daar sal kan ingaan hee. Hy sal by die groot poort moet ingaan. Maar as die poorte nou toe is, hoe, hoe gaan hy daar nou in? Nou sê hy, die klein poort, moet jy mooi luister, sy naam is die oog van een naald. Nou ek weet nie daarvan nie, dit dit val buiten my kennis wat ek oorbeskik maar daar ja, da is dan ook nou geleerd is wat het sê. <coughs> so sê, as jy een kameel nou die hypoort wil kry wat nou die oog van een naald is, dan moet jy om nou te sitte en kyk na die student wat nou preek, en hoe hy nou illustreer en hoe iemand nou die kameel gryp aan sy kop, en hy anhou daar aan die ander kant van die oog van die naal, daar hy klein poort nou staan, en dan steek hier een ouse die kameelse kop daar door, en hy anhou grijp hom in die oore, en hy moet hom nou trek, want die kameel is nie lis vir hierdie klein tongelkie nie, en dan steek hy nou vast, want die weet myse kameel het mys nou soke groot boggels op die rug, En nou staan hierdie student en hy klim op een stoel en hy wees nou vir jou, hoe moet jy nou hierdie kameel stamp op hierdie bochels van hom, dat hulle nou soort van amper anna kant induik en hy poging om hom nou die deur die oog van een haal te kryp. En dan besef die ouwe, jy moet al die goed wat die kameel op oppe met alles waarmee jy nou, Uh, sy hele vrag waarmee hy nou daar by die poort aangekom het moet nou afgehaal word en so sê hierdie student die weet dit is dan nou al die dinge wat jy saam met jou slaap sleep al jou bagasie, al jou dinge wat jy so dier die lewe, vergaar het saam met jou praat nou nie van fysische goed nie praat nou van geestelike bagasie klomp goed wat jy saam met jou draag en al die dinge moet jy van ontsla raak en moet die Heere jou help dat het uit jou uitkom nou mense dit klink alles heel aanvaarbaar indien dit nou so so wees dit maak net vir my nou nie jylle mal sin hoe jy nou een kameel daar dier een klein poort let gaan terwyl daar groot poort is nie maar nou leef ons nie in die tijd nie ons ken nie die reels en die regulaties van hoe laat het hulle het nou een poort toegemaak en dan was hierdie klein poort eindelijk maar nou net vir noodgevallen en so meer ek weet nou nie mens, dit val nou buiten my my kennis area ek beskik nie oor daarie kennis nie so ek hoop jy dit interessant gevind, ek hoop dit is nou interessant genoeg, maar ek wil nou weg terugkeer na dit wat ek oor gedank het om vandaan vandag met jy te praat en dit is Johannes hoofstuk 17 waar Jezus gebid het wat bekendstaan as sy hoorpriesterlijke gebed. En ek blaai net gedaai in. Johannes hoofstuk 17 Kom ek kyk waar gaan ek begin lees. Ek kom ek begin by... vers 3 en dit is die eeuwige lewe dat hulle u ken die eeuwige waarachtige God en Jezus Christus wat u gestuur het ek het u verheerlik op die aarde die werk wat u my gegeet het ek gedoen, ek het het volbring en nou vader verheerlik my by u self met die heerlikheid wat ek by u gehad het voordat die wereld was. Hier is die aanduiding van Jezus als pre-existent dat hy bestaan het van eeuwigheid af. Ek het u naam geopenbaar aan die mense wat u my uit die wereld gegeet. Dis nou sê disciples en die andere mense wat geluister het. Hulle het aan u behoord en u het hulle aan my gegeet en hulle het u woord bewaard. Nou weet hulle, wat alles wat u my gegee het, van u kom Van die woorde wat u my gegee het, het ek aan hulle gegee En hulle het het ontvang en waarlik erken dat ek in u uitgegaan het En hulle het gegloe dat u my gestuur het Ek bid nou vir hulle, nou met die woord, dis nou Jezus' gebed Ek bid vir hulle, dis nou vir die kerk mense wat in hom gegloed, en die wat na, hom, na die disciples ook gegloed, ek bid vir hulle, ek bid nie vir die wereld nie, maar vir die wat u my gegeet, omdat hulle aan u behoort, en alles wat myne is, is uwe, en wat uwe is, is myne, en ek is in hulle verheerlik, en ek is nie meer in die wereld nie, maar hulle is in die wereld, en ek kom na u toe, dit is nou Jezus wat praat van sy hemelvaart, en dat hy hulle nou gaan verlaat, ek kom na u toe, Heilige Vader, bewaar in u naam die wat u my gegeet, so dat hulle een kan wees net soos ons, sien jy, hierdie tekst moet jy eindelijk onderstreep, as jy hem nog nie onderstreep het nie, of ge highlight het. Heilige Vader, bewaar in jy naam die wat u my gegeet, so dat hulle een kan wees net soos ons. Nou hoe een eenheid is die ons, Vader, Seen en Heilige gees nie weet ons wat sy eenheid is daar die vader is in die sien en die sien is in die vader en die heilige gees is in hulle allemaal daarom is het een goddelike drie eenheid wat ons nie verstaan eeuwig onbegrypelik wees vader, sien en heilige gees maas een hulle stem saam met alles Jy kom mys nou vir jyself dink. Jezus gaan nie verskil van dit wat die Vader sê nie. Vader gaan nie verskil van dit wat Jezus sê nie. Die Heilige Geest gaan nie ander idee hee oor dinge wat Jezus verkondig het nie. Jezus het dan gesê, die Heilige gees gaan jy herinner aan alles wat ek jy geleer het. En hy het dit van die Vader ontvang. Hy het die woord van die Vader ontvang. En sy amal van hulle, al drie Vader, Seen en Heilige Gees, stem met mekaar saam oor elke liewe ding, oor elke letter en elke titelkie van die letter in Godse woord, stem hulle saam. Nou dis waarvoor Jezus gebid het. Heilige Vader, bewaar in u naam die wat u my gegeet, so dat hulle een kan wees, net soos ons. maar nou is dit nie so nie Kerk is totaal en al verdeeld en die woord sê, koninkryk wat in homsel verdeeld is, kan nie bly staan nie en dit is nou ongelukkig, maar net dood gewoon die feit van die saak en ek wil nou weer vir jou net die statistieke aandu hier ek het dit denk ek gister, nee, voor, voor gister Die World Christian Encyclopedia van 2001 het een berekening gemaakt dat daar 33.000 verskillende kerke, omdat het gaan oor denominaties, denominations, religious groups, soos die baptiste wat, wat een bepaalde denominatie is, En die Methodiste wat een bepaalde uh, denominatie is En die kerk van die Nazarener wat een bepaalde denominatie is En die neder gereformeerde kerk wat een denominatie is En die Rooms-Katholieke kerk wat een denominatie is Mense, so, daar is hoeveel? In 2001 was daar nie net 1 kerk nie Daar was 33.000 van hulle Alles het begin by 1 kerk, die 1 kerk, die kerk was in Jerusalem, daar was net eers een kerk in Jerusalem, predikante daar, Petrus, Johannes, Jacobus. Toe begin Paulus met die gemeente in Antiochia, ons gaan nou nou lees daarvan as ons tyd het, want ek weet nou nie, weet, ek sien dis het klaar half, so ek is nie seker waar ons nou gaan kom vanavond hee. En nou is in 2001 33.000 van hulle, waar daar in die jaar, kom ons sê nou maar die jaar 34, 35, 36, 37 in die omgeving, was daar twee gemeentes, 1 in Jerusalem en 1 in Antiochia. Die 1 in Antiochia is die gemeente wat Paulus begin het onder die nie jode, mense wat nie besnui is nie, En as ons na die geleendheid het, gaan ons bykie dan handelinge 15 kyk, en as ek nou nie daarby uitkom nie, dan moet jy dit onthou, gaan lees een bykie handelinge 15 en gelaas hier so 2. Gaan oor die selwe incident van hierdie twee gemeentes, wat met mekaar verskil het, oor een bepaalde saak, soos die besnijdenis. En hulle was met mekaar in hevige argumente betrokken daarover. Sien jy, Maar kom hier vir deeltijd vandaan. En dan, The Center for the Study of Global Christianity in 2012, so 5 jaar gelere, estimated 43.000 different Christian churches. So van 2001 tot 2012 is daar een toename van Hoeveel? Van 33 tot 43 10.000 Wat nog bijgekom het Verskillende Denominaties Hoor ek praat nie van kerke En kerkgebouwe nie Daar is miljoene der miljoene kerkgebouwe Ons praat van Denominaties Soos wat ons nou gepraat het Van Baptiste en van Methodist En die kerk van die Nazarener Volie van Gerie kerk en so meer En so meer Nou, why the disagreement, vraag hulle? Hoekom is daar soveel verskillende kerke? Why? Allemaal vraag hulle, alle mense, so draal hulle hoor, hulle het nie gewet, alle mense het soms net gedink, soms net net een of twee verskillende kerke, nee, mense, daar is in 2012, ek weet nie hoeveel het ons nou weer toegenem in die laaste vijf jaar, nie? ek weet nie, Ja ek gaan nie nou raai nie, so, want ek weet nie, so ek is ek nie weet nie, ek is nie om vir mense te sê as ek nie weet nie, ek weet nie. Hoekom? Dit gaan oor disagreement, eerstens, dan gaan dit oor doctrine, dan gaan dit oor practice, structure of the church, passions and personalities and cultures, is die oorzake van hierdie feit dat die kerk nie een is nie ons verskil, mense die grootste verskille le in die doktrine the doctrines daar die leerstellings van ‘n kerk, kom ons praat byvoorbeeld van een van die leerstellings van die kerk is byvoorbeeld sy soteriologie ek hoop dan nie, ek oordonder jou nou sommer met 'n klomp terma goed neem, maar as jy dit wilt neerskryf, soteriologie is dit net soos wat jy om uitspreek, s-e-t-e-r-i-o-l-o-g-i-e het -E Theologie, kom van die Griekse woord Soter af, wat beteken redder En soteria, wat beteken redding of verlossing Nou, hoe word die mens nou gered? Al die verskillende kerke verskil In hulle soterologie Oor hoe jy gered word Nou, wie is nou recht, wie is nou verkeerd? Goed, daarmee wil ek nou nie die mekaar maak nie, ek moet dank. Ons moet ingelig wees. As mens nie ingelig is, hy kan nie ingeligte besluit te maak nie. Nou goed, ons het gepraat oor die kerk en daar die vroege kerk toe daar nou net twee gemeentes was, die een in Jerusalem en die ander een in Antiochia. Nou ek gaan dan Nou vir ons blaai Na nou handelinge 15 toe En ek gaan so vinnig as moendlik lees Handelinge hoofstuk 15 En ek wil net een bykie kyk waar gaan ek nou begin lees Want ek, ek kan nou nie alles lees, dit is te veel uh, Kom ons lees maar van vers 1 af En dan sal ek maar bykie verduidelik Uh, handeling hoofstuk 15 by vers 1 En sekere persoene wat van Judea afgekom het Dan moet jy onthou Ons is nou As hulle sê wat aangekom het vanaf Judea Dan is dit in Antiochie Waar Paulus een gemeente was En Judea Dis in Jerusalem Jerusalem le in Judea Dis waar die woord jood vandaan kom ook Die jode Die jode die mense wat gegloed aan die besnijdenis, dat jy gered word dier die besnijdenis jyn. En as jy nie besnij is nie, kan jy nie gered word nie. Nou sien hulle vir Paulus, en hy hier bezig met mense, wat nie besnij is nie, en hulle is soms nou een kerk, en hulle aan en hulle, hulle kom niks van hierdie reels en goed van die jode na nie, geen van die wet en nie niks nie, hulle is nie besnij nie, Hulle hou by geen van die voorgeskrewe wette wat die gemeente in Jerusalem so onderhoud het nie. Goed, kom ek lees nog weer. En sekere persoene wat van Judea afgekom het, het die broeders geleer. As julle nie besnui word volgens die gebruik van Mooses nie, kan julle nie gered word nie. Hoor jy nou mense? Hoor jy my boete my sessie? Mense daar van die gemeente van Jerusalem, kom kaaierie by Paulus en sê vir die gemeente lede, hoor hy so, sê jylle ouwens is nie besnui nie, jy kan nie gered word as jy nie besnui is nie. Nou weet jy, as die ouwens net slim was, en omdat nou ek sê nou nie daarmee dom nie, mens, ek wil nou nie syke woorde gebruik nie, maar sê nou maar nou maar net, Want ons weet, daar was ons nou vrouwens ook in die gemeente. Wat nou van hulle? As hulle vir iemand daarskielik daai vraag, so vraag, dan wonder ek wat so die reaksie gewees het. Vers 2 Toe daar nou geen klein strijd en woorde wisseling, van die kant van Paulus en Barnabas tegen hulle ontstaan het nie, het hulle besluit dat Paulus en Barnabas en nog een paar ander van hulle, zou opgaan na die apostels en ouderlinge in Jerusalem, in verband met hierdie vraagstuk, want hier was nou mense, hulle het nou hierdie moeilikheid kom veroorzaak in die gemeente, vir jy ons gesê, hoor man, jy ons kan nie gered word nie, jy is dan nie besnui nie, Daan nou nou, is nou nie wat testament, as lees hier nou die oud testament nie. En hulle is door die gemeente uitgeleid, en het Venetie en Samaria doorgegaan, en so meer, en ek gaan nou net een paar verse uh, verder aan, en toe daar een groot woordewisseling plaas vind, het Petrus opgestaan, en vir hulle gesê, broeders, Julle weet dat God lang gelede onder ons verkies het, dat die heidene dier my mond die woord van die evangelie sal hoor en gelovig word, en God wat die harte ken, het vir hulle getuies gegeer, dier aan hulle die heilige geeste skenk netsoos aan ons. En hy het geen onderskeid tussen hulle en ons gemaakt nie, aangezien hy hulle harte gereinig het door die geloof. Omdou nou, want hulle weet in die tussentijd al van die besnijdenis van die hart, en nie van die vlees nie. Nou dan, waarom versoek julle God, dier op die nek van die disciples, een juk te lewe wat ons vaders en ook nie ons in staat was om te draan nie? maar ons gloe dat ons door die genade van die Heere Jezus Christus gered word op die manier as hulle ook. So of jy nou besnui is en of jy nie besnui is nie, dis nou die argument hier wat aan die orde kom. En die hele menigte het gesweig en aan Barnabas en Paulus geluister, terwijl hulle van al die tekens en wonders vertel wat God door hulle onder die heidene gedoen het. En nadat hulle gesweig het antwoord Jacobus en sê broeders luister na my Simeon, dis nou Petrus, het vertel hoe God in die begin uitgesien het om 'n volk uit die heidene vir sy naam aan te neem En hiermee stem die woorde, om trous heidene beteken jy sy nie jood En hiermee stem die woorde van die profete oor een soos geskrywe is daarna sal ek terugkom en die vervalle hut van David weer oprug. Nou mense, die vervalle hut van David beteken Davidse koninkryk. Ek ken nie eerste die drie konings uh, wat Israel gehad het, Saul, David, Salomo. Daar die middelste koning David, dit is die koninkryk wat voortgesit word, omdat David hier die baie, baie, baie speciale plek in Godse hart ingeneem het. Daarom is dit die vervalle hut van David En ook om vervalle hut Omdat die koninkryk van uh, van David Of van hier die eerste drie konings Toe dit een koninkryk was Het verdeeld geraak is, Na die dood van Salomo Toe verval hier die huis En is allemaal is weggeneem Weggevoer in ballingskap En so meer En u weet hulle is nog nooit weer een eenheid gewees nie Soos nog nooit nie Ook tot op heiden, hier die huid uur Dit is nog nie eenheid weer nie En wat daarvan verwoes is, sal ek weer oprig en herstel. So alles wat vernietig is door die duivel, gaan alles weer herstel word, alles. So die oorblijfse van die mense die Heere kan soek en al die naties oor wie sy naam uitgeroep is, spreek die Heere wat al hierdie dinge doen. An God is al sy werke van eeuwigheid af bekend, daarom oordeel ek. Dat ons die wat uit die heidene hulle tot God bekeer nie moet bemoeilik nie Ons moet nie die lewe van hulle moeilik maak nie Maar aan hulle skrywe dat hulle hulle moet onthou van die dinge Wat dier die afgode besoedel is Omdat hulle gaan dit nou nou saamvat Dan gaan hulle die goed wat ek nou hier lees Want hulle sê ons gaan nie die mense bemoeilik met al die wette en met besnijdenis en goed nie Ons gaan net vir hulle sê, hulle moet hulle nie besoedel met afgode, en van hoererij, en van wat vervurg is, en van bloed. Jy moet dit mooi onthou, ek gaan dit nou nou weer lees, want dit word net nou weer saamgevat. Want van die oud tyd af het Mooses, in elke stad diegene wat omverkondig het, terwyl elke sabbat aan die synagogis geleer word, toe het die apostels en die ouderlinge saam met die Jylle gemeente besluit om mannen uit hulle te kies en na Antiogee te stuur, saam met Paulus en Barnabas, namelijk Judas, met die bynaam van Barsebas en Silas, manne wat voorgangers onder die broeders was. En hulle het door hulle bemiddeling dit geskryf, so hies was die skrywe wat nou aan die gemeente van Antiogee gerig is vanuit Jerusalem. Amal het daar by mekaar gekom, afgevaardigd is van die twee gemeentes by mekaar, dit was die heel eerste dan algemene synode. Die apostels en die ouderlinge en die broeders, aan die broeders uit die heidene, in Antiogee en Syrie en Silesie, groete, sien nie hoe die aanhef van die brief geklink het, nou skryf hy verder, aangezien ons gehoor het, dat sommige van ons af uitgegaan het, An wie ons geen opdrag gegee het nie Julle met woorde ontstel en julle gemoedere verontrus Door te sê dat julle besnui moet word En die wet moet onderhou Het ons eenparig besluit om manne te kies En aan julle te stuur saam met ons geliefde Barnabas en Paulus Manne wat hulle lewe gegee het Voor die naam van ons Heere Jezus Christus Ons het dan Judas en Silas afgevaardig om ook mondeling die selfde bericht te bring. So hulle het die brief wat hulle skryf, maar nou gaan Judas en Silas saam en hulle gaan mondeling ook die hierdie selgoed net so oordra. oordra. Want mens, jy skryf, wat jy skryf is net die poging om dit wat jy eindelijk maar allemaal in die mond besluit het om dit nou weer te geef. Luister nou mooi, Vers 28 want die heilige gees en ons het besluit om verder geen las op julle te le as hierdie noodzakelijke dinge. So om daar nou, die gemeente in Jerusalem, daar die mense die julle wet nog onderhou, besnij en so meer, en het verwacht dat allemaal dit moet doen, want om die kerk kom met die jode uit. En dat ek kon nog nie eindelijk afstand doen van al die goeikies nie, want alles, alles mooi verstaan nog nie. Maar nou het hulle, daar het hulle sitte in, in, in discussie gehad het, sê hulle nou Want die Heilige Gees en ons het besluit Hulle was so seker dat hulle recht is en hulle besluit Dat hulle sê die Heilige Gees en ons het besluit Dis wat ons nou vir hulle gaan skryf en sê Om verder geen las op julle te leen nie As hierdie noodzakelike dinge Nou moet jy luister wat het die vroege kerk besluit, wat is noodzakelijk? Dat jylle jylle onthou van ats afgods offers, en van bloed, nou weet jy wat betekent dit, betekent enige iets wat aan afgode geoffer is, kan jy nie eet nie, dis wat hulle besluit het, omdat nou hulle sê ons in die Heilige gees het besluit, dis ook om sommige mense nie halal kos wil eet nie, want hulle sê die goed is geoffer, Aan afgoede. En van bloed. Dit wil sê, jy mag nie bloed eet nie. Dit is die vroekerk, wat dit so besluit het. Wat beteken, dat jy bloed kan eet nie? Dit beteken, as jy een beest slag, kom ons vat ons mannetje beest, die slag je beest, dan moet jy om onderste bo ophang, keel afsnui, so hy al die bloed uit om uit kan kom, daar mag nie bloed in hom wees nie, want jy mag nie bloed eet nie, nou mense wie kom dit na, eindelijk net die jode wat dit doen, sê nie hoe ver is ons nou al klaar weer weg van die vroege kerk, die heel eerste kerk, het besluit jy mag nie goed eet wat aan afgoede geoffer is nie, Daarom weet jy hier in Zuid-Afrika bestaar, en was daar groot, groot veldtocht, en elige iets wat halal was, en mense verbied het te gesêr, eten jy goed nie. Maar nou ja, vandag is dit nou nie meer so nie. Sê nie hoe het alles verander. En van bloed, jy mag nie bloed nie, soos bloedwaars, so wat ek al, maar jy sê, ek wil nou nie in, in die, die ek lees nog maar net vir wat hier so staan. Van bloed, jy mag nie bloed eten nie. En van wat verwarg is, jy kan nie iets eet wat verwarger is nie hy moet dood bloei. Cho so as die bloed nog in die in die dier is mag jy hom eet nie. En van hoerery. As julle hier hiervan onthou sal julle goed doen. So jy sien al die ander goed van die wet het verval in wat hierdie vroegemeente gesê het en daarom die besnijding is daarom is dit ook dan ook nie meer noodzakelijk maar wie van ons onderhoud hierdie 28ste vers en die 29ste vers wat er kerk sê dit vir mense dit is wat ons nie mag doen nie. ek weet nie van die kerk die mense. Ek, ek weet nie so en daarmee sê hulle toe, vaar, wel, dit is hoe hulle die brief nou afgeeindig het. Nou, hier selfde incident, word in Gelasiers, in die tweede hoofdstuk herhaal, en ek weet dan nie hoe vannig ek hierdoor kan lees, in een paar verse, daarom net te lees, dat jy sien het gaan oor die selle ding, daarna 14 jaar later, het ek weer na Jerusalem gegaan, Dit is nou Paulus, Paulus met Barnabas en Titus het ek ook saam geneem, maar ek het opgegaan op grond van 'n openbaring en hulle die evangelie voorgelê wat ek onder die heidene verkondig. Dit was nou sy toestemming wat hy gaan vra dat hy die evangelie onder die heidene moet verkondig en afsonderlik aan die wat aans wat wat in aansien was dat ek nie miskien vergeef so hoop of geloop het nie, hy wou toestemming kry dan van die eerste kerk wat in Jerusalem is, maar selfs in Titus, wat by my was, nie gedoong om besnui te word nie, alhoewel hy een Griek is, want sien Paulus het nie mense laat besnui nie, en dit vanweer die ingesmokkelde valse broeders, daar moet u mooi luister, mense wat verskil, wat verskil van die gesonde leer word hier nou genoem en dit van wie die ingesmokkelde valse broeders, nou wie sal hulle insmokkel anders is die duivel, want is die duivel wat ons nou Godse werk moet ondergrawe is ons die makkelijkste manier is, jy infiltreer die kerk en dis wat al van die begin afgebeer het, kyk waar het al gebeer het ingesmokkelde broeders dit is nie een mooi woord nie hoor ingesmokkelde valse broeders wat ingesluip het om ons vrijheid te bespied wat ons in Christus Jezus het so dat hulle ons in diensbaarheid kon bring aan wie ons selfs nie een oomblik in onderworpenheid toegegeet nie, so dat die waarheid van die evangelie by jylle bestendig sou bly. Maar van die wat in aansien was, wat hulle vroer was, maak by my geen verskil nie. God neem die persoon van die mens nie aan nie. Hulle dan wat in aansien was, het my niks meer opgeleed nie. Maar in teendeel, toe sien, dat aan my die evangelie van die onbesnedenis toe vertrouw is, net soos aan Petrus, die van die besnedenis, want hy wat Petrus bekrachtig het, met die oog op die apostelskop, vir die besnedenis het my ook bekrachtig, met die oog op die heidene. En toe hulle merk, dat die genade aan my gegees, het Jacobus en Sevas en Johannes, wat as pilare geacht is, omdat die pilare van die eerste gemeente daar in Jerusalem. Aan my en Barne was die rechterhand van gemeenskap gegees, so dat ons aan die huidene en aan hulle na die besnedenis kon gaan. Alleen moes ons aan die armes denk, wat ek my juist ook beuiver het. Beteken, Paulus het speciale pogings angewend om geld in te sammel vir die arm gemeenskap, mense wat arm was in Jerusalem, in die gemeente in Jerusalem. Want voordat sommige van Jacobus afgekom het, dan nou, dit is nou van die gemeente in Jerusalem. Want voordat sommige van Jacobus afgekom het, was hy wat Petrus nou is, gewoond om saam met die heidene te eet, omdou jore eet nie saam met heidene nie, bedoel en nie jore nie. Ek was baie in Jerusalem baie dag in Jerusalem, uh, bybelstudies hou saam met hulle, en wanneer die joode, die joodse rabbies, so goed saam met ons daar was, hulle het nie saam met ons geëet, en hulle het helemaal apart van ons gesit, hulle kan nie saam met jou eet, hulle mag nie saam met jou eet, sê nie jou het is toe. Nou Petrus het, saam met hulle geëet, Want voordat sommige van Jacobus afgekom het, was hy, dus nou Petrus, gewoond om saam met die heidende te eet, maar Na hylle kom sê hy om teruggetrek en om een kant gehou uit vrees, vir die wat hy die besnijdenis is En saam met hom het ook die ander jode gefeins So dat selfs Barrabas laat meevoer het dier hylle gefeins Jy weet mys nie hoe my maak. Jy is nou oortuig van een sekere ding en nou doen jy dit, maar nou nie tegenwoordig, als jy iemand aankom, dan skielik, uh, dan verander jy nou, dan word jy nou vannig sommer een ander soort van persoon. Dis wat die heren feins noem, om gefeins te wees maar toe ek sien dat hulle nie reg uitloop volgens die waarheid van die evangelie nie, het ek vir Petrus in die teenwoordigheid van amal gesê, want het is nou Paulus nie, toe hy sien wat Petrus doen, hy eet saam met hulle totdat die mense van die besnijdenis van die Jerusalemse gemeente die aankom, toeskielik wil hy nie meer saam met hulle eet nie toe vat Paulus om onmiddellik daar vir aan hy sê as jy wat een jood is soos een heidene lewe en nie soos een jood nie. Waarom doen jy die heidene om soos joode te lewe? Ons wat van nature joode is, en nie sondaars uit die heidene is nie, terwyl ons weet, dat die mens nie gerechtverdig word uit die werke van die wet nie, maar alleen door die geloof in Jesus Christus. Selfs ons het in Christus Jesus gegloof so ons gerechtigheid kan word uit die geloof in Christus en nie uit die werke van die wet nie. Omdat uit die werke van die wet geen vlees gerechtverdig sal word nie. Maar as ons die, wat streef om in Christus gerechtverdig te word, self ook sonders bevind is, is Christus dan een sonder van die sonde? Is dit een dienaar van die sonde? Nie, stellig nie. Hoekom het ek het nou vir jou gelees Die reg aan die begin Die heel eerste twee gemeentes Wat daar in die, op die aarde was Die gemeente in Jerusalem En die gemeente in Antiochie In Jerusalem was het Petrus, Johannes en En daar in Antiochie was het Paulus Hy was die predikant Of die vader Of die biskop Of die paus Of wat jy hom dan ook al wil noem of die moderator of die president. Hulle het onder mekaar verskil, so 'n hewige argument dat Paulus vir Petrus daar in die teenwoordigheid van almal gesê het, man, maar jy is mos 'n mens wat wat fyns. Jy dan nou, nou net so maar dit is gebeur. En nou eweskeilik, nou hou jy jou sommer een kant. Dis mos nie opreg nie. En nou, mense, dit is ook daar verdeeldheid is. Gaan oor meningsverskille. Een oud sien het so, en die ander oud sien het so. En dan, dan word daar groepen gevormd. En dit is hoe die skering plaas vind. So daar die heel eerste gemeente, het twee gemeentes geword. En die twee gemeentes, het in die jaar 2001, 33 33.000 verskillende kerke geword, en in die jaar 2012 het hulle vermeerder dan 43.000 nou waar is die eenheid waarvoor Jezus gebid het hy het gesê, vader ek bid nou vir hulle dat hulle een sal wees soos wat ons een eenheid is vader sien en heilige gees en hulle verskil nie van mekaar nie mense, vader en sien en heilige gees stem in alles met mekaar saam anders het ons moeilijkheid en daarmee gaan ek jou nou groet en bid vir die eenheid van die kerk en al poog ons dan nou maar hier uit Eirini in Pretoria die via net radio SA dat daar eenheid sal kom en iemand sê, maar wow, oh, maar dit is een verskrikkelijke taak, ja dit is een taak, maar daar is niks onmoendlik by God nie want ons moet een wees, want dit is wat Jesus voorgebid het en kom ons probeer en kyk of ons dit nie hiervan uit die, die radio stasie kan doen nie en die Heere sal vir ons nadig wees, hier elke en sy gebede en ons probeer en ek probeer uit die beste van my verboe om die waarheid aan u te verkondig en daarmee groet ek jou dan tot morgen, want nou saderig aand is het nie 7 hier nie, dan is het 7.30 hoor, 7.30 en mag jy wonderlijke, prachtige rustige aand geniet in Godse teenwoordigheid en daarmee sê ek, dan vir jou hier uit Zuid-Afrika Pretoria, Airene Shalom. So many souls have tested Him Throughout the course of time So many still reach out to Him With broken hearts and minds Everyone It's no exceptions that they find Jesus never fails Even in the days of old He brought His people through And then He came to show His love Then he runs. And we find it so hard to bear And I know we could not make it Without Jesus being there It's so encouraging to know Jesus, he never fails, what can I do to prove to you, tell me how can you deny, no one told facts, no mysteries, it's all before your eyes.